11. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Уайтлоу мав рацію. Коли ми дісталися Лемон-стрит, там уже дізналися, що Бесі не пережила подорожі до лондонської лікарні. Новини контузили мене, як снаряд гаубиці. Світ пішов обертом перед очима. Я вийшов назовні та важко дихаючи схопився за металевий паркан перед відділком. Бесі драмонд Бесі Мей померла, і мені здавалося, що першого удару завдав я. Я почувався порожнім у грудях зяїли діра. Мене мучило усвідомлення, що в глибині душі я лишався небайдужим до неї. І тепер надто пізно. Я втратив її. Нічого не можна виправити». Якби я поводився як справжній чоловік, то лишився б із нею два дні тому, стараніше розпитував би її, і, можливо, тоді вона лишилася б живою. Відчуття провини, скорботи і ненависті до себе змішалися з пекучою люттю. Я зігнувся навпіл, і мене вивернуло просто на тротуар. За спиною почувся голос Вайтлоу. Він поклав руку мені на плече. «Усе гаразд, хлопче». Я обернувся. Обличчя його світилося батьківською турботою. Я просто кивнув, не наважуючись говорити, щоб голос мене не видав. «Добре», – відповів він. «Професія поліціянта не для легкодухих. Вам потрібно загрубіти. Та ви молодий і ще навчитесь». «І що тепер?» – запитав я. «Тепер?» Тепер розслідуватимемо вбивство. Скотланд-Ярд прийшла детектива. Розповімо йому подробиці справи. Що потрібно казати? Питання його явно здивувало. Розповімо все, що знаємо що побачили метушню біля будинку, пішли розібратися і знайшли жінку з пробитою головою. Розкажемо, що останнім, хто її бачив, був, очевидно, чоловік, який зайшов додому з приятелем, піднявся до їхньої кімнати, ймовірно, щоб попросити грошей. Що він пішов, а за годину двійко єврею квиламали двері та знайшли Бесі, голову якої розбили як те яйце. Гадаєте, її вбив драмонт? Уайтлоу поступився, пропускаючи констеблів, що вийшли з відділку. Не думаю, що він хотів її вбити. Припускаю, що зайшов попросити грошенят. Вона відмовила, і Драмон розлютився, бо не хотів осоромитись перед бриятелем. Накинувся на неї та вдарив по голові чимось важким. Тепер, коли вона померла, справу точно навісять на нього. Усе було цілком правдоподібно, крім однієї речі. «А двері?» – завважив я. «А що з ними?» «Вони були і замкнені зсередини». «Упевнені?» Я витяг із кишені хусточку і обережно розгорнув її. «Знайшов на підлозі біля ліжка. Гадаю, ключ випав, коли жінки вибивали двері». Вайтлоу негайно зрозумів усю важливість знахідки. «Хорошого мало». А якщо хтось увійшов до кімнати, накинувся на Бесі, тоді замкнув двері і виліз крізь вікно. Кремезною рукою Вайтлоу почухав бекенбарди на лівій щоці. Не схоже, щоб мої слова його переконали. «Мусимо повернутися і оглянути вікно?» «Не варто випереджати події, хлопче», – підняв він долоню. «Кімнату охороняють. Почекаймо детектива». Мене так і кинуло в жар. Бесі мертва. А Вайтлоу пропонує сидіти і чекати на якийсь цабе зі Скотланд-ярду, доки слідо охолоне. Я щосили гахнув по металевій огорожі, майже не відчувши болю, який пронизав мій кулак, грати аж за гули. Ми мусимо щось зробити. Вайтлоу окинув мене втомленим поглядом, сповненим великого розчарування. І що ти пропонуєш, хлопче? Пропоную знайти Тома Драмонда. Ми рушили до метушливої Commercial Street. Чим Лондон нагадує Калькутту, тільки він не такий чесний. Калькутта поділена на біле і чорне місто. Лондон теж роздвоєний: захід і схід, багаті й бідні. Ці голі факти були викладені чорним по білому, чи радше червоним та блакитним Чарльзом Бутом на його мапі бідних кварталів Лондону. Багаті райони він зафарбував блакитним, а бідніші – відтінками червоного, де найубогіші вулиці були позначені насиченим малиновим. У радіусі милі від Вайчепела блакитного майже не зустрічалося, а найчервоніші квартали були повні-повнісінькі іноземців. У ті часи переважно євреїв. Сотні тисяч юдеїв тікали від кривавого терору та погромів, які весь час спалахували в тій чи іншій частині Росії. Без копійчин за душею, доведені до розпачу, вони їхали до Англії, тобто до Лондону, а саме до Істенду. Чому Уайтчепл? Тому що тут вони сходили зі своїх кораблів, і тому що ніхто інший, якщо мав хоч якийсь вибір, селитися тут не хотів. І так було завжди. Перед євреями приїздили ірландці, рятуючись від голоду. Перед ними гугеноти, тікаючи від релігійних війн. Хтось завжди від чогось тікав і приїжджав сюди ні з чим, бо не мав вибору, бо життя без нічого краще за не життя. Том і Бесі Драмунд були чи не єдиними англійцями на Fashion Street. І в цьому сенсі ситуація в інших частинах Вайтчепела мало відрізнялась. Тисячі іммігрантів юрмилися там, де вистачало місця на кілька сотень, часто в кімнаті мешкало 5 чи 6 осіб, спали по черзі. У євреїв навіть приказка була – спи швидко, нам потрібні подушки. Вайтчепел був іншою Англією, і хоча то був не за кордон, та все одно дуже віддалений від решти місць світ. І до його мешканців багато хто ставився з сумішю ворожості й страху. Зібрати їх та посадовити на пароплав, нехай повертаються туди, звідки приїхали. Не раз чув я від сержанта Вайтлоу, коли ми обходили нашу дільницю. І хоч би яким було моє ставлення до нього, але в послідовності цьому чоловікові точно не відмовиш. Такі ж заходи він пропагував щодо китайців у Лаймгаузі, до ірландців у Мілволі і до католиків загалом, хоча б в цьому разі було неясно, куди ж їм таки повертатись. Але, схоже, і він, і решта плекали особливо відразу до євреїв. І це не лише через інакшу мову і поклоніння чужому богові. Врешті-решт, китайцям це також притаманно. А от євреї скоїли додатковий злочин, бо мають точнісінько такий самий вигляд, як і ми. Вигляди поведінка китайців так відрізняються від наших, що на них махнули рукою і лишили власний розсуд. А от євреїв, браний у костюм та чисту сорочку, може зійти за англійця, тож, можливо, саме це і важко пробачити. Ніби почувши мої міркування, Вайтлоу похитав головою. «Тільки послухайте це», – промовив він, коли ми оминали групку чоловіків біля пекарні, які щось жваво обговорювали. «Ви чули хоч одне слово англійською, відколи ми вийшли з відділку?» Я не прислухався, думав про Бесі Драмунт. «Ну, то ви небагато втратили. У неділю можна пройти від Бішоп Гейтс до Степні, і тобі дуже пощастить, якщо почуєш англійською хоч якусь фразу цілком». «Це ж єврейська. Їдеш, Прошу. Їхня мова називається «Їдиш». «То ви тепер знавець іноземних мов?» Він помовчав і продовжив. «З мова. Ось що це таке. Якщо так піде й далі, то за 50 років цієї країни не впізнаємо. Євреї вже навіть у парламенті. Не встигнемо й оком кліпнути. Матимемо прем'єр-міністра єврея». «А хіба такого ще не було? Що?» «Бенджамін Дізраїлі, хіба він не був євреєм? Сержант на мить замислився. Відповідь, коли він на неї нарешті спромігся, була доволі загадковою. От тобі й маєш, підсумував він. Бачте, їм не можна довіряти. Паб скривавлене серце являв собою невеличку забігайлівку на сто квадратних футів з довгою барною стійкою і низенькими столиками на посипаній тирсою підлозі. Примостився він між бакалійною лавкою та крамницею, де торгували виробами із заліза, на Бетнол-Грін-Роуд. Але такий мініатюрний розмір не заважав закладу мати особливе значення для певних кіл кримінального братства і стенду. І він слугував не лише Забігайлівкою, а й центром керування численними справами, які провертали чи до яких були причетні брати Спілер. Саме тут збиралися аферисти обговорювати свої вигоди, планувати операції та наймати різноманітні таланти, включно з ведмежатниками, а ще навідувались фальшивомонетники і просто гори м'язів. Тож цей паб виконував водночас роль клубу за інтересами, ділової контори і біржі праці. Звісно, скривавлене серце було знаменитим. Якийсь час добрі душі з армії Спасіння, розмахуючи плакатами, несли галасливу варту на тротуарі біля паба, спонукаючи грішників у закладі відвернутися від діавола, Але згодом самі були змушені повернути свої стопи. Подейкують, що спілери влаштували власну акцію протесту біля будинку старшого офіцера армії Спасіння. Неясно, що виявилося переконливішим. Погрози Мартіна чи кулаки візлі. Але послання дісталося адресата, і проповідники зі своїми плакатами зникли. Хоча скривавлене серце й було за милю від Фешн Стрит, саме туди регулярно навідувався Том Драмонд очасти тому, що людина з такими сумнівними вміннями часто могла знайти там роботу, а частково тому, що Бетнелл-Грін-Роуд і залізнична колія неподалік утворювали неофіційний кордон між територією іноземців на півдні і англійськими вулицями на півночі. Сумніваюся, що за 52 роки роботи скривавленого серця крізь його поріг переступив хоч один не англієць, хіба тільки помилково чи домовившись із братами Спіллер – Хоча навіть у такому разі йому там не дуже були раді. І зовні паб нічим особливим не відрізнявся. Навколо темних дверей та непрозорих від бруду шибок облущувалася чорна фарба. Над входом гойдалася вицвіла дошка з малюнком, який і дав назву цьому місцю – «Білий олені з короною на шиї та стрілою в боці». Кров капала з боку тварини, і хоча морду її не спотворював вираз болю, було зрозуміло, що звір не у захваті від того, що його використали за мішень. Лайтлоу штовхнув двері, і я слідом за ним ступив у туман за порогом. Попри ранню годину в пабі було жваво. Кілька чоловіків розвалилися на стійці, старі з жовтуватим волоссям і жовтими щоками, покресленими червоними ниточками капілярів, гортали примірники газети Pink Ан або стискали у своїх порепаних пальцях кухлі з несвіжим пивом, нагадуючи уламки човнів, які припливом повикидало на чорні береги Темзи. Вздовж однієї стіни влаштували кілька кабінок для тих, хто потребував конфіденційності, підокремивши їх перегородками з дерева та скла. У вишуканих питних закладах вестенду панувала мода на матове скло, прикрашене зображеннями рогу достатку, витравленими кислотою. Тут у східній частині такого результату досягали, малюючи пальцем на пилу, бруді й жирі. За одним столиком згорбився драмонд. Келих напівпінти в його грубій мозолистій руці був порожнім, якщо не брати до уваги залишків піни та безбарвної рідини, що чіплялися за стінки посудини, як жертви корабельної аварії за уламки. Навпроти нього сидів худорлявий чоловік із сірою шкірою, ріденьким чорним волоссям і носом дуже схожим на Кайло. Жоден з чоловіків не підняв голови, коли ми увійшли, і розмови, здається, між ними не точилося. Драмонд утупив порожній погляд у стіл перед собою, і Вайтлоу, окликнувши його на ім'я, чекав на кивок кілька довгих секунд. Нарешті чоловік підвів очі. Вайтлоу зняв шолом. «Томе», – сказав він, – «ти мусиш піти з нами». Драмонд нічого не відповів, – заговорив його товариш по чарці. «Навіщо це?» Сержант зміряв його поглядом. «А ти хто такий, синку? Якщо він хотів залякати п'яничку, сумніваюся, що це вдалося. Вигляду того був таким самопереляканим, як і у Фреда Карно, коли той виступав на іподромі. Але губи скривилися в ледь помітній посмішці. Фред Карно, 1866-1941, англійський антрепренер, класик пантоміми. Фінлі, представився він, Арчібальд Фінлі. «Що ж, містере Фінлі, буду дуже вдячним, якщо отриматимете пельку стуленою. Драмонд нервово покрутив келих у пальцях, тоді покосився на вихід із кабінки. Фінлі, що сидів навпроти, повторив його рухи у дзеркальному відображенні і теж спробував підвестися, але Вайтлоу поклав йому на плече свою важку руку і змусив сісти. «Можливо, містер Фінлі», – сказав Вайтло, – «вам варто побути тут із моїм колегою, доки я потеревеню з вашим приятелем». Том Драмонд підвівся зі стільця, і я зайняв його місце навпроти Фінлі, а сержант Вайтло повів Драмунда до дверей паба. Не заздрив я сержанту. Том Драмунд не янгол, але повідомляти йому про смерть дружини мені б не хотілося. Я дивився, як вони виходили, зачекав, доки двері зачиняться». Тоді повернувся до Фінлі. Той висьорбував залишки пива з денця кухля. «За яким фахом працюєте, містера Фінлі?» «Я?» – звів віночий. Мене можна називати різноробом. Разова робота те, що трапиться». «Ви з Драмондом добрі, приятелі?» – він дав кухлю спокій. «Досить добрі. Скільки ви знайомі?» Фінлі звів очі вгору, ніби сподівався прочитати там відповідь. «Шість місяців, може, довше». «Як ви познайомилися?» «Нас представили один одному. Тут це і сталося». «Хто представив?» Фінлі ковтнув пива. «Спільний приятель. Забув його ім'я». «Ви були в його квартирі?» Він уперше подивився на мене з підозрою. «А що?» «Просто відповідайте на запитання». «Так, був у його барлогу. Ще й трьох годин не минуло». «Що там робили?» Фінлі знизав плечима. «Так, нічого. Напоровся сьогодні вранці на нього в доках. Ми обидва шукали роботи, та нічого не обломилося, тож вирішили згаяти час тут, так би мовити. Заскочили до Томі, бо він хотів поснідати. З вулиці долинули підвищені голоси. Крізь брудні шибки можна було розрізнити обриси Вайтлоу та Драмонда. Сержанти з шоломом під ліктем, Драмонд вищий, кремезніший обличчям до нього». Мені здалося, що більший чоловік нахилився вбік. Двері вкотре відчинилися, і на порозі з'явився сержант Вайтлоу. «Ходімо, він, час іти звідси». Я кивнув, тоді повернувся до Фінлі, витяг із нагрудної кишені нотатник і олівець. «Мені знадобиться ваша адреса». «Навіщо?» – запитав він. «Бо мені сподобалася наша цікавезна розмова». Він пробелькутів щось про кімнату на даран Стрит. Гаразд, підвівся я. І останнє, містера Фінлі. Просимо вас не планувати подорожі.